Третата идея, мистичният Ал Халач. Какво е мистика? Ал Халач обяснява. Да умреш с радост на кръста. Тук не можеш да имитираш. Бог те вижда. Просто трябва да умреш с радост на кръста. Мистиката това е да преживееш тайната на собствената си дълбочина. Който е преживял собствената си дълбочина, се завръща в Бога. Мъдрият, казва Алхалач, той мъдро свети в самия себе си. Той свети в себе си отвъд светлината и тъмнината. Забележете, тук вече става про за нещо друго. Не както при Луцвер, с чужда светлина. Мъдрият, истинският, който е постигнал тази голяма Божественост, велика Божественост, който е постигнал Бог, той вече свети с тази светлина в себе си, поради великото единство, там където иска и Луцифер да се завърне. И той ще се завърне, защото Бог наистина е любов. Казва, желание и страдание са участъна в любените в света. И това страдание не е преобразяващо. Докато обичат света, ще страдат, но няма да имат гносис, няма да имат просветление. Просто ще страдат. В по-лошия смисъл ще се мъчат. Казва, значи, желание и страдание са участта на влюбените в света, а любов и страдание са участта на мистикът. Хората няма дух и затова живеят в светове. В светове развалини. Когато тъмнината и светлината попаднат в твоята истина, те се обезличават. Тук Алхалач загатва, че и светлината е було. Значи не само тъмнината пречи на човека, и светлината е було. Но когато постигнеш пълнотата на Бога, това вече е друга светлина. Това е пра светлината. Тя никога не заблуждава. И такава е великата цел на Бога. И затова около 20 милиарда ангели са паднали. За да могат след време дълбоко в себе си да различават. Казва Алхалач. Коя е силата, която стои скрита във злото и разрушава? Това е силата на Бога. Човекът е, казва Алхалач, човекът е велик творец на дявола в себе си. А дяволът, той само идва в последствие. И той даже има благородна цел, да ти покаже тебе. Да ти покаже да видиш себе си, защото това е твое отклонение, а не на дявола. Дявола има благородна цел. Да разруши, забележете, да разруши злото в човека, не в себе си. Това е херовим, няма кой да раз... той служи. Да помогне на човека, да разруши злото в самия човек. Много тежка мисия. Той има за цел да разруши злото в човешкото зло, което човек го изкарва и го преписва на дявола, но това винаги ще му струва много скъпо, защото прехвърля вината. Дори и Сатана не може да излъжи, казва Алхалач, така ловко човека, както човека излъгва себе си. Значи Забележете, дори и самия Сатана не може да излъжи човека така ловко, Както човекът излъгва себе си. Любовта е състояние на единство. Дори и с това, което може да ти донесе зло. Бог е велик властител на велико зло. Само Той познава тайната на злото. Нито хората, нито Христос, нито Сатана познават Тайния източник на злото. Те никога не са го виждали. Истинското лице на злото, казва Алхала, че древна запечатана тайна. То спада към, както казах, към неблагословенните проклятия. И пак казвам, има и благословени, както ви казах, грехопадението. Например, земетресенията, наводненията. Всичко това спада към благословенните проклятия, защото някои хора постепенно се преобразяват. Катастрофите ги карат да се замислят. Не казвам че всички хора наред, но една част, една част от тях, а дори една душа да е тя е прекалено скъпа за Бога. Именно това спада към благословенните проклятия. Това важи за всички видови катастрофи, нали няма значение, големи, малки, лични, вътрешни драми и трагедии, за всичко от този род. Всичко това спада към благословенията. Докато, както казах за звяра и за демоните, няма преобразяване, не им е дадено преобразяване. Те ще бъдат в застой още много много дълго време, такъв е замисъла. После казва Алхалач, лошата постъпка е отношение към Тебе самия. Добрата постъпка е отношение към Твоето себепознание. А истинската постъпка е отношение към Аллах. Значи истинската постъпка тя е вече нещо друго. Отношение към Аллах. Казва, Вътре в страданието има мистичен екстаз, но само любовта може да го види, защото там се осъществява срещата с Бога, сливането с Създателя и тайната в него. Значи, Само любовта може да го види. Целта на живота не е борба с злото или пък да променяш злото. Защото злото съществува, за да се промениш ти, човекът. Не то да се променя. Злото съществува, за да се промениш ти. Специално заради тебе съществува, за да станеш от човек в ангелско, духовно, божествено и така нататък същество. И ако ти не се промениш тогава злото ще стане твоя участ, твоя съдба, част от Тебе, за да можеш да изтрадваш своя път и да имаш шанс да се завърнеш в Бога. Защото ако при това положение злото те изостави, ти няма да имаш шанс. Злото е само инструмент на Бога за твоето преобразяване. И казва после Алхалач. Що е злото в човека? Що е дяволът в човека? Това е просто самия човек. Самото погрешно разбиране на нещата. Това е злото. И накрая една идея от Алхалач много дълбока. Веднъж Алхалач попитал един много напреднал Суфи. Ибрахим Хаса. Така се казва този суфи Ибрахим Хаса. Казал му, ти какво, дост... какво достигна в суфизма през този твой дълъг път, защото това е бил голям известен суфи. 30 години практики, молитва, вяра, Бога, упование и т.н. Ибрахим му казва, вече 30 години моето място е вяра, Доволство и огромно упование в Бога. Тогава Алхалач му казал:" Брат, ти си на своето място, но ти си погубил живота си на празно. Забележете. Ти си погубил живота си на празно. Загуби себе си в Бога, дава му съвет. Загуби себе си в Бога. И няма да искаш нито вяра, нито упование, нито успокоение, защото ще имаш самия Бог. Когато Бог е в тебе, какво упование, каква вяра? Ето съветът на Ал Халач. Значи има суфи и суфи, има степени и степени. Това бяха лекциите за днес на 2 декември. Ще продължим и после пак напомням три месеца почивка. И после чак на 7 април отново ще продължим.